Ongi etorri xerezaderen artxiboa Literatur podcastera. Podkasta hau egiten dugu, zaioa gabika goge askoak, jasone larrinagak eta anamoralesek bilbo iria irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla nola nolaipuin bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakesunik bikainenez Euskaraz gozatzeko. Gaur, xerezaderen arxiboan, bere parekoen epaimaia, egilea, Susan Glaspel, euskarazko itzulpena, Ana Morales. Susan Glaspell, aioan, Amerikako estatu batuetan jaiozen mila sortzireun dairurogeta mazeian. Unibertsitateko ikasketak hamaitu eta gero, gazetaria zizen, The Moine Daily News egunkarian. Narrazioak ere idazten hasi zen, eta literatural diskarietan argitaratzen, adibidez Harpersen eta Ladies Home Journalen. 1921, George Crumb Cook idazlarekin eskondu zen. Elkarrekin, Provincetown Playhouse antzukia sortu zuten Massachusettsen. Bertan, idazle estatu batuarrek sortutako antzerkilan esperimentalak antzesten ziren, gara hartan, horta ularatzen zen Amerikako teatroerik abanguardiztena. Gaur irakurriko dugun ipuina, bere parekoen epaimaila, edo A Jury of Repiers jatorrizko izenez, ekitaldi bakarrekoan zerkilana izan zen hasieran, eta trifles zuen izena, hau da, uskeriak. Glaspelek berak roletako bat jokatu zuen lehenengo santzestu zenean mila bederatzeon da maseian. Handik urte betera, ipuin moduan berri datzi zuen. Lan hau idazteko inspirazioa, glaspelek kasetari ezenean ikertutako benetako gertakari bat izan zen. Lur jabe bat, aizkorak adabate zilda agertu zen bere oean, indianola herrian, aioan. Haren emasteari leporatu zioten hilketa, eta epaiketa eginik, bizi osorako gartzela igorra esarri zioten. Glaspelek jarraipen egin zion historio osoari hogeetazei artikuloren bidez, eta pixkanaka, emakumearen gandik gero eta gertuago sentituz joan zen. Bere parekoen epaima ilan, glaspelek, beste gai batzuen artean, aztertzen du isolamendu fiziko eta mentalak gizabanakoaren daukan efektua, bai eta aurreritziek eragindako itsumena. Dixon-Countin hilketa bat gertatu da. Rait jauna hilda agertu da bere oean, Bos lagun bildu dira elketak gertatu den etxean. Alde batetik hiru gizon. Henderson jauna, Kondarriko fiskala dena, Peters Jauna xerifa, eta Hale jauna, baserretarra, hilketak gertatu ondoren etxe horretara joandako lehen pertsona. Bestetik bi emakume. Peters Andrea, xerifaren emastea. Eta, bestetik, Martha Hale. Hal baserritarraren ema astea. Historioren ardatza emakumea, Wright Andrea, atxilotuta dago senarrarenhilketaren susmopean eta ez da agertzen ipuinean, baina den preentzia sukalde horretako objektu guztietan imprimatuta dago. Izan ere, Wright Andreak, Mini Foster ezkonta izenez, bere istorio utzi du idatzita bere garbiketan lanean, bere sukaldeko ontzietan, bere josketan, Hala ere, testu hori irakurte da frogabila da biltzan gizoneskoen zat. Emakumeek bakarri irakingo dute dekodetzen uskeria horiek osatutako mesua. Bere parekoen epai-maila, Susan Glaspel. Euskarazko itzulpena Ana Morales. Martha Haylek kontraatea zabaldu eta iparraizearen ebakia sentitu zuenean, barura itzulizen artillesko xalandiaren bila. Harineketan, burua xalean biltzen zuen bitartean, eskandaluz begiratu zion zukaldeari. Etzen kontu arrunta gaur kalera joatera behartzen zuena. Segurutik, urunago zegoen arrunta izatetik, Dixion Counting sekula gertatutako beste ezer baino. Baina, bekiak ikusi zuena itzan zen, Su kaldea etzeguela kalera joateko moduan, ogia egiteko irina nahasteko prest. Erdia galbaetik pasatua eta erdia pasatu barik. Gorrotatzen zuen gauzak ardizka ustea, baina sereginaren erdian zegoen iritik etorri zirenean hei Jaunaren bila eta gero xerifa sartu zen etxean, esanez bere masteak gurako zuela bera, Heil Andrea ere haiekin joatea. Erantziz Irribarre batez, antza apur bat ikara dutazegoela bere maztea eta beste emakume bat berarekin egotean aizuela. Beraz, marzak seguen-seguenean utzi zuen guztia. Marza, elduzitzaion zenarraren ezin egonesko hau tsa, ez eukien hemen kampuan hotza pasatzen? Marza heilek kontratea zabaldu zuen berriro, eta hulkibiko zaldiko txendian berezain zeuden hiru gizonekin eta beste emakumearekin elkartu zen. Mantena azpian bildu zen, eta gero berriz ere begiratu zion atzeko jezarlekuan bere ondoan jesarrita zegoen emakumeari. Aurreko urtean ezagutu zuen Peter Sandrea konderriko azokan, eta berataz gogoratzen zuena zen etzuela ematen xerif baten emastea. Txikia eta argala zen, eta etzuen ahot zendorik. Gorman Andreak, Petersen aurreko xerifaren emasteak, alako hau zuen, non ematen zuen hitz bakoitzarekin, legea irmotzen ari zela zelan bait. Baina, Piterz Andreak xerifaren emasteren itxura espazuen ere, Piterzek berak, konpentsatu egiten zuen hori. Goitik beherainoko xerifa ematen baitzuen. Erretarrek bera xerifa aukeratzea lortzeko moduko gizona zen azken xeetazun eraino. Zendoa, haotzlodikoa, bereziki atzegina legea errespetatzen zutenekin, argi utzigura balubezala ondo bere izten zekiela norzen gaizkilea eta norrez. Eta orduan txella betu zen, heil Andrea, zaztada batez, eureken hain atsegina eta bizia zen gizon hori, xerif moduan zihuala orain, raitarren etxera. Ezta oso atsegina landetan ibiltzea urteko sesoi honetan. Menturatu zen esatera Peter Andrea azkenean, irudituko balitzaio bezala haiek ere beren artean berbaekin behar zutela, gizonek bezala. Heillandreakpenaz izan zuen astirik erantzuna amaitzeko, muinotxo batean gora hasiak bai ziren eta dagoeneko orbaitaren etxea biztan ageri baitzen, eta ikusteak etzion berbetarako gogorik sortzen. Martxoko goiz hotz hartan oso bakartia ematen zuen. Betidanik izan zen itxura bakartiko lekua. Soko batean zegoen eta inguruko sumarrak itxura bakartiko zuaitzak ziren. Gizonak bertara begira zeuden, gertatutakoa azizketan. Konderreko fiskala kotxaren alde bateran zemakurtuta zegoen eta begira begira jarraitu zuen etxera urbilduala. Eszkerak nirekin etorrizaren, esan zuen Peter Sandreak urduri emakume biak gisonen atzetik etxean sartzerai joazela zela sukaldeko atetik. Oina ateko koskan jarri ondoren ere, eskua ateko heldulekoan zuela, Martha Halek une batez sentitu zuen ezin zitekeela aortik aurrera joan. Sinmpleki etzuelako lehenago egin. Askotan esan nazion bere buruari. Minifoster ikustra joan beharko nuke. Artean ere, Minifoster deitzen zion bere barruan, naiz eta hogei urte zera matzan, roa izaten. Baina beti egoten zen zerbait egiteko, eta Minifoster joan egiten zitzaion burutik, baina orain goan bai, oraingoan, etorri egin zen. Gizonak sukaldeko txapara horbildu ziren, emakumeak ate ondoan geratu ziren, batu batu eginda. Henderson gazteak, konderreko fiskalak, bulta eman eta esan ziren. Urbildu zutegira, Andreok. Peters Andreak urratz bat egin zuen eta gelditu egin zen. En naiz, otz, esan zuen. Eta beraz, emakume biak ondoan geratu ziren, hasieran sukaldera begiratzera ere hausartu barik. Gizonaik minutu batez aipatu zuten ze gauza ona izan zen. Sheriffak goizean ber lehuntzailea bidali izan hasu apistera eta gero Peters Sheriffa txapatik aldendu zen, berokeren botoiak askatu eta eskuak bermatu zituen mahaian, horrekin kontu ofizialari hasiera emanez bezala. Orain heliona esan zuen ahots erdioofizial moduko batez. Gauzak mugitu baino len Esan Henderson jaunari ze ikusi zenuen atzoguizean etorri zinenean. Fiskala zuk alde batetik bestera begira zegoen. Bide batez, ezan zuen. M mugitu duzu ez er? Xerifaren gana zen. Zuk atzo utzitako moduan daude gauzak? Petersek begiak armairutik arraskara eraman zituen, Eta handik, sukaldeko maailaren ondoko kulun gaukizahar maiztura. Berdin, berdin dago dena. Baten bat geratu beharko zen hemen atzo. Esan zuen kondarreko fiskalak. Ai, atzo! Erantzun zion xerifak, kenutxu batez aderaziz ez zuela gugoratu ere egin nahi atzoko eguna. Frank Bidali behar izan nuen morri zenterrera, burutik egin zitzaion gizonaren bila, jakkinei baldin baduzu, kubitelan ni ibili nintzen atzo. Banekien gauko ohamatik bueltatzeko moduan sinela George, eta nik neu gain begiratu nuen ez hemengo guztia? Tira! heil jauna. Esan zuen konderreko fiskalak egindakoa eginda dago dionaren moduan. Esan zer gertatu zen zehazki atzogoizean ona etorri zinenean. Heil Andrea, artean ere atearen kontra bermatuta, larritu egin zen, zemea jende aurrean hitz egitera doala ikusten duen amaren antzera. Zerbait kontatu behar zuenean, Lois adarretati joan oizen eta gauzak nahasten zituen. Andreak espero zuen orain kontua zuzen eta simple ezatea, minifosterri gauzak zailago jarriko zizkioten premia bariko gauzak esaten hasi gabe. Hellauna etzen berealakoan hasi eta Andrea ohartu zen gizona arraro zegoela ia gaixorik balego bezala sukaldorretan egoteagatik eta bezpera goizean ikusitakoa esan beharragatik Bai hellauna bultzatu zuen fiskalak <coughs> Harita biok iriran zirteginen patata bete gurdirekin zen heilauna. Harry heilandrearen semenaguzia zen. Orain ez zegoenan, eta arrazoia zen aintzu zen, patata haiek ez ziela irira eldu bezperan, eta arantzko bidean zera matzala semeak orain. Horregatik ez etxean egon xerifa etorri zenean ezatera, nahi zuela heilauna, rightaren etxera joatea, kondarriko fiskalari dena bertan kontatzeko gauza bakoitza senjalatuz errepide hortatik etorri ginen, jarraitu zuen Haiek, etorri berriak ziren errepidea eskua seinatuuz. Da, etxe ikuse genuenean esan nion jari. Joango naiz, ja, lortzen dudan John Ritek telefonoa jartzea. Sera! Azaldu zion Hendersoni. Espadu lortzen batzenbaek nirekin batera jartzea, estira aterako ona errepideadarruntara, espada nik pagatu ezin dudan prezioan, hitz eginon nottas lehenago ere Hai right bein, bainaburutik endu zidan. esan zidan jendeak berba larri egiten duela dagoeneko eta berak bakea taiiltasuna baino etuelela eskatzen. <laughs> Pentsatzen dut baddakiesla zenbat berba egiten zuen berak. Baina pentsatu nuen behar bada haren etxera baninduan eta haren mazstaren aurrean esaten banion, da esaten banion andre guztiek maite dituztela telefonuak, Uh, errepid ti bakarte ontan gauza ona izango zela? Bueno, esanania jarriri horitz esango niola. Naizta da zera be esan enuela uste Johnny, asko enporta zititzaion honi bere emmaztak zer nahi zuen edozer zuen nahi. Horra! Hortxe zegoen, esan beharret zituenak esaten. Haiil Andrea saiatu zen gizonak begirazi esaion berari, baina zoritzerrez, kondarriko fiskalak eten egin zion. Horretaz, gerotxoagoitze egingo dugu heilauna. hitz egin nahi dut horretaz, baina orain nahi dudana da zehatz eta mehatz errepasa dezagun zer gertatu zen ona elduzinenean. Horain goan, heilauna kontu handiz eta deliberamenduz hasi zen nuen ezer ikusi edo intzun. Atean jo nuen. Baina isil-isilik zegoen dena barruan. Banekin jakita egon behaz zirela, sortziak pasata ziren, Beraz, berriro jo nuen, gogorrago. Da, iruditu zitzaidan, barruan norbaitek esan zuela. Aurrera, e, enenguen ziur, Orain dikere nau ziur, baina atea zabaldu nuen, Ate hau Eskoa luzatu zuen emakumeen ondoko aterantz. Da, ortsu ez egoen right Andrea Jezarrita, kulunka ulki hortan, zeinaratu zuen. Kulunka begiratu zioten denek. Heil Andreari bururatu zitzaion, kulunka ulki horrek etzuela inondikere ematen minifosterrena hogei urte lehenago komini fosterrena. Gorri zikin batekoa zen, makilak zituen bizkarrean, eta ardikoa faltan, eta purba teroria zegoen alde batera. Ze... zei txura zuen? Galdetu zuen konderriko fiskalak. Ba... esan zuen heilek. Arrarua... Zela narraroa. Galdera egitearekin batera, libreta eta atera zituen fiskalak. ez ezitzaion gustatu arkatzura ikustea. Ez zion begirik kentzen bere gizonari, horrela galarazi albalio bezala beharretzen ikesatea, libreta horretan amaituko zuen, eta arazoak sortuko zituen eserresatea. Heilek tentuzitzegin zuen, arkatzak berari ere, eragin balio legez. Bueno, ematen zuen etzekiela zeregin, da neka neka egin da zegoela. Zelen hartu zuen zure bizita. Beitu, ez dotuzte ardurazionik esalde batera ez bestera. E, etzegoen osoa di. Ezan nion, zelen bizi, rait Andrea? Otsa, ez da? esan zidan. Bai? Da, jarraitu zuen amantalean tolezak eiten. Ara, arrituta geratu nintzen. Ez zidan esan ez txapar horbiltzeko, ez jesartzeko, hortxe geratu zen. Niri behitu ere inbarik. Alanda ze esan nion. Jonekin berbaina idut. Da, Barre egin zuen. Barre edo. Gogoratu nuen jarri eta zaldiak kampuan zeudela, da esanion apurba zorrotz. Itzein ezake jonekin. Ez, dios berak motelantzian. Ez dao etxian ala, diotxatnik. Orduan, begiratu egin zidan. Bai, dinost. Etxien dao. Orduen, zer ezin dut ikusi? Galdetu nionik, pazientza galduta. Hilda da oalako, dio berak, len bezain motel, eta bobotua, damantalean mantalean tolezak egiten jarraitu zuen. Hilda, dio nik, ezaten den moduen gauza bat buruen sartzen ez aizunean. Bai ez buruaz berak, Batte, astoratu barik, baina hukian aurrera eta atzera sakatuz. Baina honda hau, diotnik, ez nekien da zerrezan ere. Goran zein alatu zeuen, onelaxe. Goiko gela zein alatu. nintzen, gora joateko asmoaz. Ordurako e enekien egin ere. Arat taunaz nintzen, orduan, orduan dinotzat. Zertaz dildabaina, soka balde puan, dio berak, da, amantalean tolezak egiten segitu zuen. Heil isildu egin zen, eta kulunka begira geratu zen, bezperagoizean, anjezarrita egondako emakumea ikusten balego bezala artean ere. Inoket zuen berbarik egin, bazirudien denak ikusten ari zirela, aurreko goizean anjezarrita egondako emakumea. Eta zer egin zenuen? Hauzizuen isiltasunak onderreko fiskalak askenean. Kanpora joan hitzen da harri deitu nion, pentsatu nuen, zera, agian laguntza beharko nuela, harri karri nuen, Da, gora egoginen. Aren hau tsa, xusurla egin zenia. Antxe zegoen, zere anetxan da. Naiago dut horiko jena saltzea. Eten zion fiskalak. Gauzak bertan seinalatzeko, orain jarraitu kontatzen. Ara, nire lehenengo pentsamendua izan zen zoka hurak entzea. E ematen zuen gelditu egin zen aurpegi askaino urduriak egin baina jarri beragana joan zen da esan zuen ez hauzeko hildadau eta hobedugo zere zukitzea alandaze jaitze egin ginen ak jetzarrita segitzen zuen lengon moduan deitu diosu inori galdetun nion ez esan zuen, ardurabarik. Noke hindu hau, right Andrea esan zion jarrik. Normal, normal, ezan zuen. Et arduan arek, utzi egin zion amanta latu lesteri. Estakit, dino. Estakizula, diotzo jarrik. Ezal zehundan ba, aren onduan oian. Bai, dino berak. Baila ormari begiran nengoen. Baten batek zokepik nizion lepoen inguruan da urkatu inzuen, da zuzinen itzarri? Dioto jarrik. Enintzen itzarri. arek errepikatu. Hori zelan izan ziteken, ez ulertzeko arpegia do izango genuen bi okze, minutu batera, esan zuen. Loaztuna daukat. Harri galdera gehiago itera joan, juan, bai nion igual ura etzala gure kontua. Behar badalenao epailari edo xerifari kontatu beharko ziola. Alanda ze, harri harineketan joan zen high roadera, ribertarren etxera, han telefona daukateta. Eta Andreak zerekin zuen ikusi zuenean epailaren bila joan sinetela. Fiskalak prest zeukan arkatza idazten azteko auki hortatik aldatu zen. Hek bazterreko aulki txiki bat seinnalatu zuen. Da han geratu zen jesarrita, eskua batuta taberantza begira. Hizketan egin behar nuela eruditu zitzaidan, esan niion etorri nintzela galdetzera ia jonek telefonaipine nahi zuen, Oii entzutean barrek hasi zen, na gero gelditu egin zen eta begira geratu zitzaidan, ikatuta. Arkatzaren zarata entzun zen paperean mugitzen, eta historioa kontatzen zegoen gizonak, gora begiratu zuen. Ez da itz, behar bada ikaratuta ez, gehitu zuen presaka. Enuk esango ikaratuta. Andy Glaster, Harry Torrizen eta Lloyd Doktorea da zu, Peters jauna. Da, uste dota hausia da lanik dakidan guztia, zuek jakinez duzuena. Uh. Azkeneko hori arindu batez izan zuen Eta pixka bat mugitu zen Lazaituz bezala Denak mugitu ziren pixka bat Kondarreko fiskalak Eskailerako aterantz egin zuen Ba, lenda lendabizi Gora igoko gara Gero ukullora joango gara Eta gero kanpora Pauzatu egin zen Eta ingurura begiratu zuen. Zior zau de hemenetzeuela ezer garrantzitzurik? Galetu zion xerifari. Motiboren bat adieraz lezaken eserreres? Xerifak ere begiratu zuen ingurura, bere ustea sendotzeko bezala. Eserreres. Zukaldeko gauzak baino ez. Esan zuen barreska batez sukaldeko gauzen utzaltasuna zela eta. Kondorreko fiskala armairoari begira zegoen. Egitura bitxi eta baldarra zen, erdi arasa, erdi armairua. Goiko partea orman sartua zegoen eta bekoa betiko sukaldeko armairoietako bat zen. Bitxitasunak erakarribalu bezala, gizonak aulki bat hartu, goiko partea zabaldu eta barruan begiratu zuen. Ezku erretiratu zuen segituan, dena likatzu. Aula pasaltza, esan zuen, erresuminez. Emakumebiak gerturatuak ziren, eta da xerifaren emasteak egin zuen. Ai, mermela da! Esan zuen, heilandreari begira, komplizitate bila. Kondarriko fiskalaren giratu eta azaldu zuen. Keskatuta zegoen bart, hainbeste hostu zuenean, esan zuen etxeko zua matatuko zela eta poteak lehortu egingo gozirela. Peter sandera gizona, barreka hasi zen. Hene, ez dago emakumen parekorik. Ilketagatik atxilotua eta mermeladagatik keskatua. Fiskalgazteak Espainiak estutu zituen. Uste dut, berarekin amaitzen dugun erako, Beharba da mermelada baino keskalariagorik izango duela. Tira, <laughs> esan zuen helandrea gizonak bihotzuneko superioritateaz. Emakumeak euskeriegatik eh, eskatzen dira. Emakume biak apur bat gehiago elkartu ziren. Ez batak ez besteak zuten berbarik egin. Kondarreko fiskalak bapatean Gisa gogoratu bide zuen, baita bere torkizuna ere. Eta hala ere, esan zuen politikari gaztearen galaitasunaz, berenkezka guztia gorabera zer egingo genuk edamak gabe. Emakumeek ez zuten itzegin, ez zuten amore eman. Gizona arraskara joan zen eta eskuak garbitzen hasi zen. Giratu zen eskual bilkaria zikazeko, bueltak eman zizkian zatigarbi baten bila. Dena zikin, Bestelako etxeko andrea ere ez da, eh? Andreok? Ostiko eman zien arraskaren azpian zeuden lapiko zikin batzuei. Basrri batean lan asko dago. Esan zuen heilandreak zurrun. Dudarik ez? Eta, hala ere, fiskalak erreberentzia txiki bat eginez. Badakit Dickinson Countiko baserri batzuetan ez daukatela onelako eskuoialik. Eskuoialoiek ikaragarri askar loitzen dira. Gizonen eskuak ez daude beti behar bezain garbi. Martha Halek. ah. Leiala zure sexukoekin ikusten dut, esan zuen fiskalak barrez. Gelditu zen eta interesandiz begiratu zion Martha Haley. Baina, zuetar baita Andrea hausokoak sineten, pentsatzen dut lagunak ere izango zinetela. Martha Haleyk ezetzegin zuen buruaz. Azken urteotan nahiko gutxitan ikusi dut isetsxe honetan egon orain urtebete baino gehiago dela. Eta hori zergatik ezzen nuen gogoko? Gogoko nuen bai erantzun zuen Marza jailek bisitasunez. Basritarren emasteak ez dira egoten esku utzik Henderson jauna eta gainera ingurura begiratu zuen. Bai? bultzatu zuen gizonak egundo dozitzaidan iruditu hau oso leku alaia. Esan zuen, heil Andreak, gehiago bere barurako gizonari baino. Ez, fiskalak adostasunez. Ez dut uste inok leku dela esango lukeenik. Enuk esango etxeko tasunerako zena daukanik. Ba, ez dut uste raitek ere zuenik. Esan zuen, Andreak hau Ezan nahi duzu, etzirela oso ondo konpontzen? Galdetu zuen gizonak bizkor. Ez, ez dute zer esan nahi, erantzun zuen emakumeak sendo. Gizonaren gandik pixka bat aldenduz, gehitu zuen. Baina nuk esango John inongo lekurik alaituko zuenik. Gerotxoago zurekin hitzegin guran uke horretaz, heil Andrea. Ezan zuen gizonak orain goiko aztertu nahi dutle bailen. Ezkailerako atenantz joan zen, gizon biak atzetik zituela. Ez da ezer gertatuko Peter Sandreak gauza batzuk hartzen baditu, ez da? Galdetu zuen xerifak. Arropa batzuk eraman nahi dizkio, badakizu eta gauzatxoren batzuk. Atzo harineketan atera ginen hemendik Kondarriko fiskalak begiratu ziren, han bakarrik sukaldeko gauzen artean utziko zituzten bi emakumeei. Bai, Peter Sandrea, esan zuen, begirada Peter Sandrea etzen emakumearen gan pausatuz, hau da, xerifaren handraren atzean zegoen baserritar handiarengan. Jakina, Peter Sandrea gutako bat da. Esan zuen, ardura bat beste bati uzten dionaren aireaz. Eta, ernei bili, Peter Andrea, baliagarria izan dakegukeen ezer ikusiko bazenu. Auzkalo, zuok emakumeok, topo gintzen ezakete motiboaren arrastoren batekin. Eta hori da behar duguna. Heilaunak, aurpegia igurtzi zuen, txantxaren bat botatzeko prestatzen nari den komediantearen gizan. <laughs> Baina ezagutuko lukete emakumeek arrasto bat topo berakein topogeineskero. Esan zuen. Eta behin hori botata, besteen atzean segitu zuen eskailerako batetik. Emakumeak geldi eta isili geratu ziren, pausoak entzuten, lendabezi eskaileretan, gero goiko gelan. Orduan Gauza arrotzen bat gainetik kenduz bezala, heila Andrea arraskaren azpiko lapikoak hasi zen, kondarriko fiskalaren zakakadam ezpereseatiak han hemen kazakabanatuak zituen. Zutan jarriko nintzateke gizonak nire sukaldean sartuko balira. Esan zuen, zu minez. Bazterretan usnaka eta dena kritikatzen. Beren egin beharra da, baina... Esan zuen xerifaren emazteak bere jarrera esaneko eta lotzati horrekin. Ondo dau egin beharra egitea, erantzun zuen jailandreak oso osoan. Baina uste dut zua piztere torrezan xerifaren laguntzaile horrek, zer bat izan lezakela honekin. Tireken zuen eskuoia erbilkaritik. Zergatik ezitzaidan lehenago bururatuko. Gaiztoa da berataz gaizkiazak aibiltzea denat txukun txukun ezizatea gaitik, Jakinda presak eta korrika joan behar izan zela. Inguru etara begiratu zuen. Txukun txukun etz zegoen, hori zeguru. Apalbatean zegoen azukre ontzi batek begirada ostuzion. zion. ontzia tapabarik zegoen, eta onduan paperezko poltsa bat zegoen, erdi beteta. Heil Andrea, urbildo egin zen. Hau poltsan sartzen zegoen esan zuen bere baitarako geldiro. Bere txeko zukaldean utzitako irinaz gogoratu zen. Erdizka iragazita. Lana eten zioten eta gauzak erdizka utzi beharri izan zituen. Zerk eten otezion lana minifosterri. fosterri. Zergatik utziote zuen erdizka lan hori. Azukrea sartzen amaitzekoa egin zuen. Betidanik inkomodatu zuten amaitu gabeko gauzek Eta orduan, ingurura zo egin eta konturatu zen Peter Sandrea berari begira zegoela. Eta ez zuen nahi Peter Sandreak izaterik berak izandako sentsazio hori, alegia, hasitako lana, arrazoeren bategatik amaitu barik geratu zelako sentzazioa. Ba. Lasteman bermela da hori, esan zuen, eta kondareko fiskalak irekita utzitako armairura joan zen eta ulkiaren gainean igo zen, Aopeka zioela, dena galduko ute zen? Naiko itxura penagarria zuen denak, baina azkenean esan zuen. Hemen badago bat ondo dagoena. Argitara eroan zuen. Ara, kerizada. Berriro begiratu zuen. Uste dut, hori dela bakarra. Zizpuru eginez, aulkitik jaitzi zen, arraskara joan eta potea garbitu zuen. Disgustu itzel hartuko du, udako beroetan egindako lan gogorraren ostean. Akorduan dudnik neugeriza potetan ipininuen arratzaldea joan denudan. Potea mai gainean utzi zuen, eta beste esperen batez, kulunka ulkian egin zuen, baina etzen jezarri. Zehozek galadesizion aurki horretan jezartzea. Tentetu egin zen, atzera egin zuen, eta erdigiratuta, Aulkiari begira geratu zen. Amantalean tolesak eiken antxe jezarrita egondako emakumea ikusiz. Xerifaren emazterena hotz meheak mostuzion pentsamenduen Gauza horiek hartu behar ditut aurreko gelako armairutik. Gela horretako atea zabaldu zuen. Barrura sartu eta atzera egin zuen basatos nirekin, heil Andrea, galdetu zuen, urduri. La, lagundu, lagunduko zenidake gauzak hartzen. Laster ziren bueltan, itxita egondako gela horren hotz gordina, etzen bertan luzatzeko modukoa. Ne, esan zuen Peters Andreak, gauzak maiganean utzida eta txapara abiatuz. Hei Landrea aztertzen nazi zen irian atxilotuta zegoen emakumeak eskatutako arropa horiek. Txin murra zen raid right gero. Egin zuen oiu, hainbat konponketaren arrastuak agerizituen gona beltz maiztu bat hartuta. Behar bada, horregatik geratzen zen hain bestetxean. Irudituko zitzaion, berak ezin zuela biziten ordainik eman, eta gainera... Sarpai sentitzen zarenean, ez duzu ondo pasatzen. Bizia zen, eta arropa politak eramaten zituen, mini foster zenean. Iriko neskabat, koruan kantatzen zuena. Baina hori, ene, hori orain hogei urte izan zen. Kontu handiz tol estu zituen arropa maiztuak, xamurta ukitu batez, eta mailaren izkina batean pilatu zituen begirada jaso zuen piter sandrearen gana, eta zerbait ikusi zuen beraren gan, zutat jarri zuena. Oni berdin zaio, esan zuen bere barurako. Asko inporta zaio honi, minifosterrek gaztetan arropa politxik zeukan ez. Orduan berriro begiratu zion, eta orengoan ez zena inzi hurregon. Egia esan, une bakar batean ere etzen guzti ziurregon, biter zanderari buruz. Jarrerak ikil zuen, bainaren begiek gauzen barren-barrenean ikus ezaketela ematen zuen. Hau da, hartu gura zenuen guztia? Galdetu zuen heilandreak. Ez, esan zuen xerifaren emasteak. Esan zidan amantal bat nahi zuela, ze gauza celebrea ez da? Benturatu zen gehitzera, bere izkera orduritxu horrekin. Ze, Jesus Maria, gartzeran izin zera asko zikindu, du, ezta? Baina, pentsatzen dut, naturalogo sentitzeagatik gatik izango dela. Oituta basaude amantala eramaten, esan zidan, armario honetako beko tiraderan daudela. Bai, hemen daude. Eta gero, zorbaldaganeko mantatxoare gura zuen, eskailetako atean zintzilik eukitzen duena xaltxiki eta griz hartu zuen gorako eskeleretako atearen atzetik eta une batez begira geratu zitzaion. heil Andreak urratzarin bat egin zuen beste handraren gana. Pitas Andrea, bai, heil Andrea? Uste duzu, berak egin zuela. Begiratu ikarati batek lauzotu egin zuen Peter Sandrearen begietako beste gauza hura. Ai, está que nic. Esan zuen, gai hartatik uskurtu nai lukenaren ahotsaz. Ba, nic es totuste. Esan zuen Helandreak sendotasunez. Aman eta xala eskatzen eta mermeladagatik eskatzen. Peters jaunak dio. Pausoak entzun ziren goiko pisuan. Gelditu egin zen, gora begiratu zuen, eta haotzapala zearraitu zuen. Pitez jaunak dio, itxura txarra daukala. Henderson jauna, total omen da sarkastikoa berbaigiten, eta barregarri utziko omen du, etzela esnatu esateagatik. Une batez, helandreak etzuen jakin zer erantzun. Orduan, zera esan zuen opeka. Ba... John Wright baintzate zen itzarri, idunaren inguruan soka ura ipin eziotenean. Ez, hori arraroa da, esan zuen xuxurlaka pizderzandreak. Ezaten dute oso modu, oso modu xelebrea dela kizon bat iltzeko. <laughs> Barra egiten hasi zen, barrearen soinua entzunda baina ziplo xildu zen. Horix esan zuen heilaunak, esan zuen heilandreak, haotz, irmo, naturalaz. Pistola bat zegoen etxean, dio hori dela ulertzen ez duena. Etxetik atera garenean, Henderson jaunak esan du motiboa behar dela kasurako. Azerrea edo apateko zirararen batera kusten duen zerbait. Banik ez dut azeraren zantzurik ikusten hemen, esan zuen heilandreak. Ez dut gelditu egin zen. Haren gogoak zerbaitekin estropesu egin balu bezala. Begiradarra patuzion zukaldeko maia den ardian zegoen trapu batek. Astiro, maia den ardia garbi zegoen eta beste erdia garbitu barik. Astiro, ia gura etzuela, begiak joan zitzeskion azukre ontsira eta ardizka betetako ondoko poltsara. Azitako, Eta bukatu gabe utzitako gauzak. Gero atzera egin zuen, eta tentzioa askatzeko bere modu hartan esan zuen. Zelan horkitu ote dute goikoa, espero dotura txukun xago eukizana. Badakizu? Gelitu egin zen, eta amorrua zizioan zitzaion. Lapurretan txekoa da hau. Uraan irian giltzapetuta utzi eta gero eurakona etortzea, haren etxea beraren kontra erabiltzeko. Baina Helandrea, esan zuen xerifaren emazteak. Legea, legea da. Esango da bai. Erantzun zuen heilandreak motz. Txapara para itsuli zen, zeoz ere esanez, zu ura ere beste munduko ezerretzela eta. Piska batean an ibili zen ura bizituguran eta berri zutendu zenean esan zuen oldarkor. Legea legea da eta txpat txarra txpattxarra da Pentsa sazu, jatekoak hemen prestatu behar izatea ere Burduntzia seinalatu zuen barrualde urratua. Labekoatea zabaldu zuen eta labeaz zer uste zuen esaten hasi zen Baina bere baitara bilduz joan zen, pentsatu ze izango ote zen ururtez urte zurte, txapa horrekin borrokan iibili beharra Minifoster labe horretan zehoz ere egiten ala egintzen imaginatuz, eta pentsatuz, beraetzela inoiz joan Minifosterri bizita egitera. egin zuen Peter Sandreak zera esan zuenean. Pertsonak etzi egiten du eta hileiten zaio bihotza. Sherifaren Andreak begirada zutegitik arraskara eta gero kanpotik ekarritako balde urera azuzenduzuen. Emakumeak geratu ziren isilik, sukalde hartan aritutako emakumearen kontrako frogabilia zebiltzan gizonen pauso hotzak entzuten, euren gainean. Gauzen barru-barruan, gauzetatik arago ikusten duenaren begirada ura agerri zen orain Xerifaren Andrearen begietan. Hei, Andreak egin zionean, Goxo egin zuen. Obedu zuzuzer eranztea Peter Andrea Kanpora guazenean, igarri ere ez dugu egin guarropa. Peter Sandrea gelaren barrenera joan zen larrusko bizkar gainekoa eskegitzera. Orduan, esan zuen aldarri batez. Ara, edredoi batek egiten zebilen eta. Eta josteko hotzara handi bat jaso zuen. Edredo ja jozteko oialzatiki ezbeteta. Heilandreak zatiki batzuk zabaldu zituen mai gainean. Txabola marraskia da, esan zuen, zatiki batzuk bata bestearen ondoan iipinez, ze politsa Arreta guztia Harreta edredoian, ez zituzten entzun pauso pausootsak. Atea zabaldu zenean, Heilandrea zera esaten zegoen. Zelan uste duzu josiko zuela, puntadas alkora pilloz. Sherifak eskuak jaso zituen. Azmatu guran dabiltzaia puntada salakora piloz josikote zuen, egin zuen aldarri. Barra egin zuten emakumen kontuak zirela eta, eskuak berotuzituzten txapaurrean eta orduan kondarriko fiskalak esan zuen kementzu. Tira, guazen oraintxe ukullora eta kendezagun hori gainetik. Banire zait ainarraroa iruditzen, esan zuen helandreak minduta atea itxi eta gero hiru irugizonen atzean, guk denbora gauza txikietan ematea hemen zain gaudela haiek frogabila dabiltzan bitartean. Etzait iruditzen bar egiteko modukoa denik. Baina, jakina, ja, gauza ikaragarri garrantzitsuak dauzkate buruan, esan zuen xerifaren emasteak gizonak dezen kusatuz. itzuli eta zatiki bat aztertzeari ekin zioten. Heilandrea, jostel lan ederreta erregularari begira zegoen, pensamenduak lanura egin zuen Andrearengan. Halako batean, xerifaren emazteak doinu bitxi batez esan zuenean. Ara, begiratu hau? Heil Andreak, buelta eman zuen besteak eskuratzen zion zatikia hartzeko. Begiraz zelan dagoen josita, esan zuen Peters Andreak astoratuta. Beste guztiak oso puntada polit eta berdinez josita daude, baina hau, zera, ematen e, du zertan zebilen ere etzekiela. Beren begieek bat zuten. Zerbait piztu eta pasatu zen batagandik bestearengana. Gero, ale ez bezala, elkarrengandik aaldedu ziren. Heil Andrea ho batez jesarri zen, eskuak bilduta beste zatiki guztietatik hain desberdin josita zegoen zatiki horren gainean. Orduan, korapilotik tenkegin, Eta aria askatzen azizen. Baina, zertan zabiltza, heil Andrea? Galdetu zion xerifaren emasteak jauzi batez. Ba, oso ondo jozita ez dauden puntada pare bat askatzen, besterik ez? Esan zuen heil Andrea Uste dut ezkenukela ukitu behar, esan zuen Peter Sandreak indargexamar. Mutura hoa maitu baino ez dut egingo esan zuen Heilandreak oraindik ere modu lehun natural horretan. Aria aurratzean sartu eta ondo josten hasi zen txarto jositakoa. Tartetxo batez isilik josten egon zen. Orduan, onela esaten entzun zion ahhotz me lottzati ari. Heilandrea? Bai Peter Andrea? Zergatik uste duzu zegoela, hain, hain urduri. Ai, ez dakit nik. Esan zuen, heil baztertuz bezala denbora asko galtzeko modukoa esten gauza gabe bat. Ez dakit urduri egongo zenala ez? Batzuetan, nekatutan naguenean sekulako puntada selebriak egiten ditut. Ari izati bat moztu eta begi zerriketutik Peter Sandreari begiratu zion. Xerifaren emazteren aurpegi txiki eta zikuak tentxo ematen zuen. Gauzen barrenean ikusteren itxura ura ageri zuen begietan. Baina orduan mugitu egin zen, eta esan zuen bere modu xume eta zalantzati hartan. Tira, arropa horiek bildu behar ditut, uste baino lehenago amaide zakete, non eukiko du papera eta kordela? Armairo horretan agian, esan zuen heilandreak, ingurura begiratu ondoren. Puntada txoroetako batzuk askatu barik zeuskan oraindik. Peter Andrea Bizkare manda zegoela, Martha Heilek arreta zaztertu zuen zatiki hori, eta arkatu zuen beste zatiki batzuen jostelan fin eta txukunarekin. Aldea txundigarria zen. Zati hori eskuan izan da, harraro sentitu zen. Behar bada, Bere burua zaitzen saiatzeko, zatiki hori hartua zuen emakumearen pentsamendu saldatuak, berari komunikatzen ari balitze izki hobezala. Peters Andrearen ahotzak bizkortu zuen. Txori kaiola bat dagoen, hemen? Esan zuen. Txori bat zeukan, heil Andrea? E ez da gipa. Peters Andreak eskuan zeugan kaiola ikusteko giratu zen Martha Hale hainbeste denbora da ernaizela eh, etorri, <sighs> asperen egin zuen. Iaz gizon bat ibilizen kanarioak merkez altzen, baina ez dakit bat erosiko zuen. Agian bai, berak oso ondo kantatzen zuen. Arraro ematen du txuri bat hemen imaginatzeak. <sighs> Erdibarre bat egin zuen. Horma bat altzatzeko aleginean. Baina hukiko zuen txori bat, bestela, zetako hukiko zuen kaiola. Zagatatu hote zitzaion, esan zuen Peters Andreak. Behar bala katua zuen, esan zuen heil Andreak josteari ekin ezberriro. Ez, ez zeukan katurik. Pertsona batzuei katuekin pasatzen zaien hori zeukan, I izutu egiten zuten. Atzo gure ekarri zutenean, Katua sartu zen gelen eta oso txarto jarri zen eta eskatu zidan katua handik eramateko. Nirais pabe lakoa zen. Bar egin zuen heilandreak. Xelifaren emasteak etzuen erantzun. Isiltasunak buelta emana la heilandreari. Peters Andrea cayó la astertzen ari zen. Begiratua honi, Esan zuen astiro. Aportuta dago, bisagra bat ateratadago. dago? Heil Andrea urbildo egin zen. Norbaitek sakar hartu balu bezala, esan zuen marza heilek. Aienbegiak berriz ere elkartu ziren, astoramenduz, salantzaz, susmos, Une batez, Inoketzuen ezitzik ez zirkinik egin. Orduan, heilandreak buelta eman eta esan zuen tupustean. Frogarik horkitu behar badute, nahiago nuke behin egingo balute, gobalute. Etzai gustatzen leku hau. Baina ni ikaragarri poste naiz nirekin etorri zarelako heilandrea. Peters Andreak kaiola maia utzi eta jezarri egin zen oso bakarti sentituko nintzateke bestela, ni hemen zain jezarrita. Bai ezta, bat etorri zen heila Andrea, naturaltasun oso deliberatu bat haotzean. Eskuan zeukan jostekoa, baina altzoan jausten utzi eta ahots desberdin batez, onela xuxurlatu zuen. Baina badak izu segurako nuken, Peter Sandrea, Kurako nuke bizidan etorri banintz batzuetan. Ura hemen zegoenean. Naiago nuke... Naiago nuke... Baina izugarri lanpetuta petu tazeun den heilandrea. Etxea, umeak... Etorri izango nintzen. zion heilandreak motz. Enintzen etorri leku hau etzelako alaia. Eta horrexegatik etorri behar izango nintzen. Leku hau inguruetara begiratu zuen. Leku hau egundoetza egustatu. Behar bada zulo batean sartuta dagoelako eta hemendik errepidea ikusten ezdelako. Ez daki zer den, baina toki kartia da eta beti zan da. Naiago nuketorri izan banintzi nioiz foster ikustera. Orain konturatzen naiz, zera? Ez zuen hitzetara ekartzen bukatu. Ez bota errurik zeure buruari, aholko eman zion Peter Sandreak. Zeran bait, ez dugu benetan ikusten zeran dauden besteak ariketa zehozer gertatu arte. Humebarik gutxiago duzu, esan zuen heilandreak pentsakor, isilune baten ostean. Baina etxea, isilik dago, eta raite egun osoan kampoen lanean. Eta gero, Zer lako konpainia etxean zegoenean. Ezagutu zenuen John Wright, Peter Sandrea. Ezagutu ez, ikusi zandut irian, gizon ona omen zen? Bai, ona. Onartu zuen John Wrighten hau zuak gogoz kontra. Etzuen eraten, eta hitzari eusten zion beste inok bezain ondo pentsatzen dut, eta zorrak kitatzen zituen. Baina gizongo gorra zen, Peter Andrea. Egunaberarekin pasatzea. Gelditu egin zen, dardara txiki bat egin zuen. Ez urren sartzen zaizuna izezakarra bezalakoa. Txori baten premia izango zuen bai. Mapatean, bat makurtu egin zen, kaiolari begira begira. Baina zuk zepentzatezuk hartatu zitza jola. Ez dakit, erantzun zion Peter Sandreak. Gaxotuko zen, da hile ingo zen. Baina hori esan eta gero kaiola hartu eta apurtutako atea sakatu zuen. Emakume biak ateari begira geratu ziren, arretan olabaita rapatua. Etzen nuen, hautzen galdetu zuen heil gutzuleunagoa hautzean. Ez, atzo gure txera ekarri zuten arte ez, esan zuen xerifaren emazteak. Pentsatzen jarrita, bera ere, txori zen, goxo-goxoa eta polila, baina lotzate antzekoa eta bizia. Zeran aldatu zen baina heil Andrea horretan katigatuta geratu zen luzaro. Azkenean, gogoet alai bat etorri balitza jo bezala, eta pozik eguneroko gauzetara itzultzeagatik, egin zuen. Badakizu zer, Peters Andrea, zer gatik ez diosu edo jaira amaten? Behar badaburua beste zerbaitetan jartzen lagunduko dio. Bai ba, uste dut total totalidea ona dela hori, heil Andrea. esan zuen xerifaren Andrea kadozta zunez, Bera ere irrikitan balego bezala keinu atsegin eta simpleen girora etortzeko. Ezin diote horri eragospenik jarri, ezta? Tira, zer da mangodiot. Ez dakit hemen izango dituen adabakiak egiteko ialak eta gainerako gauzak? Jostekoen otsaran begiratzera joan ziren. Hemen daukagorria, esan zuen Heilandreak, oial biribilki bat aterata. Azpian kutsa bat zegoen. Hemen, agian hemen izango ditu artasiak eta beste gauzak. Jaso zuen kutxa. Zelako kutxa polita. Zior naiz, aspaldetik daukala, neskatua azenetik. Eskua neutzi zion une batez. Gero, azperen txiki batez, zabaldu egin zuen. Sudurra zuen eskua segituan. Baina, buf! Peter Sandrea urbildu egin zen. Gero uel eman zuen. Zeo zer bilduta dago zetako jalorretan esan zuen Heilandreak ahots hautxiz. Oiiek ez dira Taziak esan zuen Peter Sandreak ahots tindibatez. batez. Eskudardaratiaz, Heillandreak zetasko ohalaken du zuen. Ene Peter Andrea Oio egin zuen. beitu zer den. Peter Andrea gehiago makurtu zen. Txuria da... Esan zuena apeka. Baina... Peter Sandrea... Otsekin zuen heil Begiratu lepoari! Lepoa! Begiratu lepoari! Guztiz... Guztiz beste aldera dauka! Sherifaren emaztea are gehiago makurtu zen txoria ikusteko. Norbaitek lepoa biurritu dio. Esan zuen. Astiro eta haotzlo diaz. Eta orduan bi emakumeen begiak berriz ere elkartu ziren. Eta orain goan, ulertzen hasten denaren eta horrorea hasiz doakionaren begiradan katigatu ziren. Peter Sandreak hildako txoriaren gandik apurtura atea purturara man zuen begirada. Emakumeen begiak elkartu egin ziren berriro. Eta orduan xe, kanpoko atearen zarata aintzun zen. Heil Andreak Otxako oilal zatien azpian herriztu zuen kutsa eta aurrean zeukan akian ondoratu zen. Peters Andrea zutunik geratu zen, mailari oratuta. Konderreko Fiskala eta Xerifa sukaldean sartu ziren. Tira, Andreok! Esan zuen konderriko fiskalak gauza serioetatik kontutxo arinetara pasatuz bezala. Erabaki duzue azkeneania zelan egingo zuen puntadas alacorapillos. Uste dugu asi sen sheriffaren Andreas aparradan. Azkenean zera lotuko zuela corapillos. Gizona sartu egi zegoen bere kontuetan ohartzeko emakumeari nola aldatu zitzaioen ahotsza azken zatia estean. Ara hori oso interesgarria da dudarik gabe, esan zuen tolerantziaz, haren begiak kaiola jo zuen. Ihe egin aldu txoorik? Uste dugu katuak arrapatuko zuela, esan zuen heilandreak ahots harrigarrila zaaz. Gizona aurrera ta atzera zebilen gelan, zehozeri bueltak abezala. Badago hemen? Galdetu zuen, burua besten onbait balu bezala. Heil Andreak gezi begiradabat botazion xerifaren Andreari. Ez, orain ez, es", esan zuen Peters Andreak. Superstiziozuak dira badakizu, alde egiten dute. Aulkian ondoratu zen konderriko fiskala etzegoen kasurik egiten. Ez dago santzurik inor kanpotik sartu zenekorik, Esan zion Petersi etendako elkarrizketa bati berriz ekiten dionaren moduan. Soka eurena zen. Goazen berriro gora eta errepasa zagun guztia urratze zurrats. Egin duenak ondo ezagutu behar zuen atea itxi zen haienatzean eta ahotsak galdu egin ziren. Emakume biak jesarrita geratu ziren, elkarri zo egin barik, baina zerbaiti kukukalegez, eta aldi berean bakoitza bere baitarak ikilduz bezala. Azkenean hitz egin zutenean, ziotenaren beldur balira bezala egin zuten, baina ezatea beste biderik espalutelegez. Txoria maite zuen, esan zuen marza heilek, apal eta astiro kutsa politorretan horretan lurperat zera zi joan. Neskatu anintzenean, esan zuen Peter Sandreak apalapal. apal, apal. Nireka tutsua, mutil batek aizkor hartu zuen, eta neure begia aurrean, neure begien aurrean, ni bertara heldu orduko, aurpegia eskoaz estalizuen une batez. Eldu ez baldate zera zera! Bere buruari utzi zion gora begiratu zuen, non pausoak entzuten ziren eta ahul amaitu zuen. Mina emango nion? Jezarrita geratu ziren, hitz egin edo mugitu barik. Selakoa izangote zen? Hasi zen Heilandrea azkenean, lurraldez ezagunean dabilenaren antzera. Sekulaumeik ez izatea inguruan. Engurura begiratu zuen azt ikusiz bezala urte hoietan guztietan sukalde hori sei ze izan zen. Ez, raiteket zuen gustko izango txoria, esan zuen gero, Kantatzen zuen gauza bat. Minik kantatzen zuen hori ere hil zuen Wrightek. esan zuen, haotz tenkatuaz. Peter Andrea mugitu egin zen dezer oso. Ez daki gutxoria nokil zuen baina. Ez zagutzen nuen John Wright. Erantzun zuen heil Andreak. Etxionetan, gauza izugarri bat egin zen gau hartan heil Andrea. Esan zuen xerifaren Andreak. Gizon bat iltzea alo dagoela. Lepoaren inguruan gauza bat jarri eta estutu, bizia ater arte. Heil Andreak eskua losatu zuen gaiolara. Lepoa. Estutu eta bizia aterazion. Estakigu nokil zuen. Xuxurlatu zuen Peter Sandrea gaztoratuta. Estakigu! Heil Andreak etzen mugitu. Urteetako, eta urteetako ez ere ostean, txorik kantari bat ondoren ikaragarri, ikaragarri xilik eratuko sendena, dena, txoriai xilduta gero. Bera etzen zerbaitek, bere baitatik itzegin balu bezala izan zen, eta zerbait horrek aurkitu zuen Peter Sandrearen gan, Peter Sandreak bere baitan ezagutzen etzuen zerbait. Nik padakit isiltasun azer den, esan zuen haotzbitxi monotono batez. Dakotan kolono egon ginenean, eta nire lehen txikia izenean bi urterekin, eta nik besteriken neukanean. Heilandrea mugitu egin zen. Azko faltako dute frogak biltzen amaitzeko. Nik padakit Isiltasuna zer den, errepikatu zuen Peter Sandreak modu berberean. Gero, berak ere egin zuen atzera. Legeak, krimenak zigortu behar ditu, heil Andrea. Ezan zuen, beren modutsu ez du horretan. Mini foster ikusi bazenu, izan zen erantzuna. Soineko zuri bazeramanean laz urdinekin, angoian, koruan kantari. Neskaaren irudiaz gogoratzea, hogei urtez neskaren ausokoa izan zela, eta bizitza falta siltzen utzi ziola pentsatzea, jazan zezakena baino gehiago izan zen batpatean. Etorri banintzona noizean behin, oio egin zuen. Hori bai krimena, hori bai krimena, Nok sigortuko du hori. Kontrolatu egin behar gara. Esan zuen Peter Sandreak beldurrez begiratuz eskalletarantz. Jakin beharko nuen laguntza behar zuela. Ara, bitxia da Peter Andrea, Elkarren gandik gertu bizigara. Baina oso horrun bizigara. Gauza berberetatik pasatzen gara denok. Gauza berriaren era desberdinak baino ez dira. Ala espada. Zergatik dugu zuketanik. Zergatik dakiguk guk. Horaintxe bertan dakiguna. Ezko eraman zuen begietara. Orduan, maian, mermelada potea ikusita, hartu zuen, eta honela esan zuen zotinka. Ni, zubanintz, eniok esango mermelada galdo egin dela. Ezailo zu ezetz. Ezailo zu ederto dagoela. Dan-dana. Ara, eraman aufroga moduan. Beharbada, Behar badeztu News jakingo apurtu ziren ala ez. Buuelta eman zuen. P Andreak eskoal usatu zuen bermelada potea hartzeko, hori egiteko pozik bezala, gauza ezagun bat ukitzeak, zeregin bate ukitzeak beste gauza batetik apartatu albalulegez. Jaiki inguruan begiratu zuen potea biltzeko zerbaiten bila, hartu zuen azpio gona bat aurreko gelatik bildutako jantzien pilatik, Eta urduri, potea biltzen hasi zen. En nebada, esan zuen doinuz horrotz faltzuan. Eskerrak izonek ez diguten entzun. Honel astoratzea ere alakuzkeria Hildako kanario bategatik. gatik. Arineketan pasatu zen horren gainetik. Horrek zerikusurik balu bezala, zerarekin, zera, zerarekin. Hine, barre derrak egingo lituzkete, eh? pausoak entzun ziren eskaileretan. Agian bai, esan zuen jailandreak Espainiartean. Eta agian ez. Ez, Peters, esan zuen konderriko fiskalak zorrotz. Guztiz argi edago dena arrazoia izan ezik. Baina ezagutzen dituzue epa imaiak, emakumeak tartean direnean. Gauza konkreturen bat bagenu Erakusteko moduko zerbait? Historia bat eraikitzeko modua ematen digun zerbait. Krimena egiteko modu biurri honekin lotu daiteken zehozer. Heilandreak Peter Sandreari begiratu zion disimuloaz. Peter Sandrea, heilandreari begira zegoen. da apartatu zuten biek instantera. Kampoko atea zabaldu eta heila sartu zen. Zaldiak hanpoan dauzkat, esan zuen. Otza da gero. Ni hemen geratuko naiz tarte batez, iragarri zuen bat batean konderreko fiskalak. Frank bidaleko duzu gero nire bila, bai? Galdetu zion xerifari. Guztia errepasatu gura dut. Enago bete-betean hemen ezin denik ezer gehiago aurkitu. Berriz ere, emakume bien begiek batekin zuten une batez. Xerifa maira joan zen. Ikusina izan nuen Peter Sandreak zer eraman goduen? Kondarreko fiskalak amantala hartu zuen. Barra egin zuen. Tira, ez dut uste damek aukeratu dituzten gauzak oso arriskutsuak izango direnik. Heil Andreak eskua zeukan kutsa gordeta zegoen otzararen gainean. Iruditu ditu zitzaion eskua kendu beharko zuela hauttzatik, baina ez zen kapaz sentitzen, hartu zuen kutxa estaltzeko gainean ipina zuen oi alzatikkietako bat. Sutan sentitzen zituen begiak. Zenak ematen zion gizonak tzar hartzen bazuen, berak Mar Heileek kendu egingoziola eskuetatik. Baina gizonak ez zuen hartu. Beste barrexska batez, buta eman eta onela esan zuen. Ez, Peter Sandreak ez du gain begira lehen beharrik. Izan ere, xerif baten emaztea, legearekin eskonduta dago. Ikuzu alduzu inoizera horretara, Peter Sandrea? Peter Sandrea zutunik zegoen mailaren ondoan. Heilandreak begira da bat jaortik izion. Baina ezin zion aurpegia ikusi. Peter Andrea buelta eman da zegoen. Berba egin zuenean, hau txamoteldua zuen. Ez. Modu horretara, ez. Esan zuen. Legearekin eskonduta, esan zuen Peter Sandraren gizonak algaraka. Aurreko gelako aterantz joan zen, eta esan zion konderriko fiskalari. Etorriko zaraune batez, George, bat eman beharko genieke leio hauei. Ah, lehioak. Esan zuen kondarreko fiskalak burlaiz ez. joango gara, hel jauna! Esan zion xerifak bazerritarrari zain baitzegoen atean. Heil joan zen zaldiei kontu egitera. Xerifak kondarriko fiskalaren atzetik sartu zen beste gelan. Berriz ere, azkenekos, emakumebiak bakarri geratu ziren sukalde hartan. Martha Heil zutitu egin zen. Eskuak tinko bilduta. Kontu hura bere esku zeukan beste emakumeari begira. Hasieran ezin izan zituenaren begiak ikusi. Xerifaren emasteak espaitzuen buelta eman bizkarrez jarri zenetik, legearekin eskonduta egotearen kontu hori entzutean. Baina orain, heilandreak buelta eman arazizion. Bere begiek eman zioten buelta. Astiro, gogoz kontra, Peter Sandriak burua giratu zuen, bere begiak beste emakumearen begiekin elkartuate. Une batez, elkarri eutzi zioten begirada luze, susko batean, non zegoen eziesik eskikildurarik. Orduan marza helen begiak zuzendu ziren otzarara, non eskutatuta zegoen beste emakumearen kondena ziurtatuko zuen gauza. Emakumeura, zeina bertan ez zegoen arren, ordu horretan guztian aiekin egonabaitzen une batez Peter Sandrea etzen mugitu eta gero egin egin zuen aurrera ziztuan mugituz edredo jaren zatikiak bastertu kutxa hartu eta berezkuko poltsan sartzen saiatu zen handi egia zen baina etxita kutxa zabaldu zuen txoria ateratzen hasi zen, baina orduan bihotza galdu zuen Ezin zuen txoria aukitu. Angeratu zen. Ezin ean. Tuntun. Barrukoatearen heldulekua jiraka entzun zen. Martha Hailek eskuetatik kenduzion kutsa xerifaren emasteari, eta bere beroki diaren poltzikoan sartu zuen, xerifa eta konderriko fiskala sukaldera itzultzearekin batera. Tira, Henri! Esan zuen konderriko fiskalak izekaz. Gutxienez, gauza bat deskubritu dugu. Rait Andreak ez zuen puntadas josiko. Azmoa zuen, e, zelan esaten diozue, Andreok? Heil Andreak, berokiko poltzikoaren kontra zeukan eskua. Henderson jauna. Deitzen diogu, korapillos lotu. Entzunduzu bere parekoen epai maila Egilea Susan Glaspel Euskarazko itzulpena Ana Morales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 Mila esker gurera urbiltzea gatik. Guztura egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerdezaderen arxiboa Literatur Podcastera. Laster Laster Arte.